Das Thema, worüber ich insha'Allah heute bin sprechen werde, ist von großer Wichtigkeit. Und jeder hat bestimmt schon mal was darüber gehört. Aber ich werde darüber sprechen aus dem Grund, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran Und erinnere, denn die Erinnerung nutzt wen? nutzt den Gläubigen oder die Gläubigen. Und da deswegen werde ich inshallah ta'ala heute über die Wichtigkeit von der Arbeit für die Religion in unserer Religion, im Islam sprechen. Weil, wie wir sehen, alhamdulillah, uns fehlt es nicht an Anzahl von Muslimen. Die Muslime, von der Zahl her, gibt es heutzutage genug. Eine Milliarde und 500 Millionen Muslime, eine an Anzahl. Aber das Problem ist die Qualität. Das Problem ist, was machen die Muslime für ihre Religion. Und es ist traurig zu sehen und zu hören, wie manche Muslime sogar ihre Religion schaden und wir wissen dass auch ohne Arbeit und ohne Fleiß nichts kommt das ist sozusagen wie eine Regel in unserem Leben und auf unserer Welt machst du was bekommst du was machst du nichts hast du nichts und bekommst du auch nichts Und deswegen werde ich mit Allah Ta'ala heute über diese Wichtigkeit sprechen, um damit nochmal mich in erster Linie und die Muslime zu erinnern und auch nochmal die Brüder und Schwestern zu motivieren, damit wir mit Allah Ta'ala nochmal unser Mut zusammenpacken und mit Allah Ta'ala nochmal richtig sozusagen Gas geben und richtig mit voller Motivation die Sache anpacken und mit Allah für unsere Religion arbeiten. Damit wir, bei Allah unsere Religion weiter nach vorne bringen. Denn wenn wir, wie wir sehen, liebe Geschwister, Alhamdulillah, in der Moschee sitzen wir bereits. Wir beten Alhamdulillah. Wir fasten Alhamdulillah. Wir machen dies und das von unserer Religion. Aber wie viele Millionen andere Menschen sind da draußen und irren auf der Straße rum. Wie viele Muslime beten nicht? Sogenannte Muslime, für mich. Beten nicht. Wie viele Ahmeds und Alis und Mohammeds klauen, trinken, machen Sinah, manche sogar beten jemanden anders an außer Allah subhanahu wa ta'ala. Wie viele? Und das muss unsere Sorge sein, liebe Geschwister. Das muss unsere Sorge sein. Unsere Sorge muss nicht das Einkommen auf dem Konto sein oder die Miete Ende des Monats oder was für ein Fahrzeug du fährst oder wie, wie, wie groß deine Wohnung ist, sondern deine Sorge muss La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sein. Deine Sorge muss Allah und sein Prophet sallallahu alaihi wasallam Deine Sorge muss Al-Islam sein. Was ist mit unserer Religion? Und deswegen, liebe Geschwister, müssen wir unser Verständnis entweder auffrischen oder korrigieren und berichtigen. Voll Islam. Denn die Aufgabe, für die Religion zu arbeiten, für den Islam zu arbeiten, bekommt jeder sofort mit seiner Angehörigkeit zum Islam. Sobald sich jemand Muslim nennt und diesen Glauben annimmt, hat er diese, hat er diese Arbeit zu machen. Und diese Arbeit ist keine freiwillige Arbeit. So dass jemand denkt, äh, das muss nicht sein. Oder das ist keine Pflicht. Nein, Wallahi. Das ist eine Pflicht für jeden Muslim. Und das sehen wir in dem Leben von den Sahaba, von den Gefährten, ich werde nur zwei Beispiele geben, die das sehr deutlich zeigen, wie die Sahaba das direkt verstanden haben, dass sobald sie den Glauben angenommen haben, direkt von der Sekunde auf die andere, diese Verantwortung auf ihre Schulter lastet. Und diese Verantwortung nicht verschoben haben. Bis später, bis morgen, bis, eine, bis auf eine Woche oder bis auf einen Monat oder einem Jahr oder zwei oder bei einem, bis zu einem Alter. Ich bin jetzt noch jung, ich bin 15, 20, 30 Erst wenn ich 60 bin, nein. Die Sahaba, sobald sie das Glaubensbekenntnis La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah ausgesprochen haben, haben sie direkt die Verantwortung gespürt und angenommen, dass sie ihre ihre Leistung für diese Religion auch äh, bringen müssen. Erstes Beispiel on Sahabi al-Tufail ibn Amr al-Dawsi r.a. Ein großer Sahabi im Islam. Dieser Sahabi war sozusagen in der Jahiliya-Zeit bei den Arabern ein Gelehrter, der sich vor allem mit den arabischen Gedichten auskannte und mit der arabischen Bibliothek befasst hatte. Dieser Mann kam nach Mekka Zu diesem Zeitpunkt, wo er gekommen ist, fing gerade die Dauer des uns unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi an. Und wie jeder von euch weiß und vielleicht jeder von euch auch sieht, wird diese Dauer bekämpft. Zu jeder Zeit, an jedem Ort, ob das vor 1429 Jahren war, war oder jetzt. Die Methoden sind meistens auch gleich. Nur, dass sich heutzutage die Sache modernisiert hat. Aber die Methoden sind gleich. Die Wahrheit wird zu jeder Zeit bekämpft. Und sei dir sicher, dass wenn du siehst, dass du bekämpft wirst, dass es ein Beweis ist auf die Richtigkeit deines Weges. Weil wenn jeder dir ankommen würde mit einem Blumenstrauß und mit Scheck und dir auf die, auf die Schulter klopfen würde... Dann weiß dass da irgendwas nicht stimmt auf deinem Weg. Rechne noch mal, geh zurück und rechne noch mal ab, weil irgendwas stimmt da nicht. Warum? Weil alle Propheten und das sind die besten Duat, die besten Aufrufer, die besten in diesem Bereich, die diesen Job ausgeführt haben, alle mussten leiden auf diesem Weg. Jeder von ihnen wurde irgendwie gefoltert, geschlagen rausgeschmissen getötet und so weiter und so fort deswegen, wenn man diesen Weg einschlägt muss man das alles in Kauf nehmen wenn du was anderes möchtest dann musst du was anderes suchen denn das ist eine Sunna eine natürliche Veranlagerung die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat solange es Wahrheit und Unwahrheit gibt, wird es immer diesen Konflikt geben. Bis Allah subhanahu wa ta'ala, bis zum al-Qiyamah. Es wird immer den Konflikt zwischen Wahrheit und Unwahrheit. Von Anfang bis zum Ende. Waren Musa und Feraun best friends? Nein. Alle anderen Propheten, Ibrahim a.s., sogar sein Vater, Sein Vater mussten getrennte Wege gehen und waren verfeindet. Warum? Wegen Geld? Wir haben keine Probleme mit den Menschen wegen Geld, wegen Besitz, wegen Öl. Es geht immer um diese Sache. Lasst euch nicht täuschen. Es geht immer nur um La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wer da ehrlich und wahrhaftig dran hält, hat Probleme. Aber alhamdulillah, kein Problem. Wir haben lieber Probleme hier als dort, als bei Allah subhanahu wa ta'ala. Lieber hier als dort. Lieber hier haben wir was weniger und dort wird es uns ta'ala besser gehen. El muhim dieser Sahabi kam nach Mecca. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die Qurashiten, haben alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um diese dauer zu bekämpfen. Und wie immer... Die Unwahrheit ist immer stärker. Die Unwahrheit hat immer die mehreren Möglichkeiten. Genauso wie heute. Medien, Internet, Schutz, alles. Damals war das genauso. Was haben die gemacht? Medienpropaganda. Genauso wie heute auch gemacht wird. Ein Muslim, wenn er solche Geschichten hört, muss immer Parallelen ziehen, damit er sein Iman stärkt und sagt dieser Mann Rasulullah der beste Mensch auf Erden und musst du durch diesen Weg gehen und musst du diesen Leid ertragen was ist mit uns wir sind gar nichts sahaba genauso dann müssen wir parallelen sehen und daraus lernen und uns motivieren sowas muss uns motivieren und stärken wie gesagt die qurašiden hetzkampagnen medienpropaganda Mundpropaganda, alles. Gegen wem? Gegen diesen einzigen Mann, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Was hat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam geholt? Was wa mit was bedrohte sie Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam? Mit Atomwaffen? Mit F-16? Nur mit diesem Wort. Das war ihre Bedrohung. La ilaha illallah, Muhammad sallallahu alaihi Und deswegen haben sie, sie Rasulullah s.a.w. als Staatsfeind Nummer 1 erklärt. Und fingen an, jeder der aus dem Ausland gekommen ist, nach Mekka, haben die direkt im Eingang von der Stadt gepackt und gesagt, Hey, pass auf, da ist so ein Magier, so ein Lügner, so einer, so einer der redet nur Müll, der trennt äh, die Familien, der trennt den Vater von seinem Sohn und so weiter und so weiter und so fort. Sei vorsichtig, hör nicht auf ihn, er lügt nur. Er, bis dieser Mann so weit in Sorge und Angst war, dass er Watte genommen hat und in seinen Ohren reingetan hat. Damit bloß nichts von den Worten des Propheten sallallahu seine, seine Ohren erreicht. Aber was willst du machen gegen Allah subhanahu wa ta'ala, den Allmächtigen subhanahu wa ta'ala? Kann jemand Allah subhanahu wa ta'ala schlagen? Wallahi, niemals. Yuriduuna an yutfi'u nurallahi biafuaihim. Wallahu mutimu nurihi walaukariha alkafirun. Die wollen Allahs Licht ausschalten. Wallahi, die können nicht. Wenn die es schaffen, die Sonne auszuschalten, können sie probieren. Dann kann ich, Allah alam, dann vielleicht schaffen sie es auch mit dem Islam. Auszuschalten. Aber das werden die nicht schaffen. Und deswegen ist das passiert, was Allah subhanahu wa ta'ala wollte. Trotz dieser Watte ist die Wahrheit zu seinem Ohr gekommen. Er hat überlegt und nachgedacht und hat gesagt, subhanallah, bin ich blöd oder was? Ich bin ein Mann, der gebildet ist. Ich bin ein Gelehrter der Araber. Ich weiß alles. Die sagen, er sagt Gedichte, ich kenne alle Gedichte. Was soll passieren? Ich höre mir das mal an, was er sagt. Wenn das richtig ist, dann habe ich es zu folgen. Und wenn das falsch ist, dann weise ich ihn zurück. Und genau dasselbe sagen wir heute unseren Mitbürgern hier. Und den Kofar. Schaltet eure Köpfe ein. Schaltet eure Köpfe ein. Lasst die Vorurteile auf Seite. Lasst diese Lügen von Terroristen und bla und dies und das und schaltet eure Köpfe ein. Liest euch die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala mal mit Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit durch. Und Al azim. Jeder, der das macht, mit Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, Allah wird im Beedin aller recht sein. Weil das ist die Wahrheit. Jeder Mensch, in dem noch seine natürliche Veranlagung etwas, nur etwas existiert, weiß, dass das die Wahrheit ist. Und wird dann diesen Weg auch folgen. Und genau so ist das passiert. Dieser Mann ist zu Rasulullah gegangen und, und sagt, ja, Rasulullah, erzähl mal, was du da was du da zu erzählen hast. Und Rasulullah erzählte ihn vom Islam, Und auf was Islam basiert? Und liest sie vom Koran. Und der Mann wurde natürlich überzeugt. Weil Islam ist nur mit Al-Khair gekommen. Die Religion von Allah Subhanahu Islam ist nur mit Gutem gekommen. Ist nur gekommen, um die Menschen von der dunklen Finsternis zu, der Licht, zu dem Licht zu, zu, zu führen. Von der Unwahrheit zu der Wahrheit. Von Angst Zum Frieden. Dafür hat Allah subhanahu wa ta'ala seinen Prophet sallallahu alaihi wasallam geschickt. Und er hat den Islam angenommen. Als er den Islam angenommen hat, hat er gesagt, Alhamdulillah, so wie die meisten Muslime heutzutage denken, okay, Alhamdulillah, ich bin Muslim, ich bete fünfmal am Tag, ich gehe freitags in die Moschee und Halas. Nein direkt von der anderen Sekunde, von, von der einen Sekunde auf die, an, auf die anderen hat er direkt seine Verantwortung gespürt vor, vor Sekunden war er noch ein Käfer und dann wird er Muslim und dann sagt er ja Rasulallah In dawsan qad kafarat billah mein Stamm daus sind Kuffar Und beten nicht Allah subhanahu wa ta'ala an. Und in ihnen hat sich er verbreitet. So schick mich zu ihnen. Dann schickte er Rasulullah sallallahu alaihi sallam, zu seinem Stamm. Und er ging zu seinem Stamm und klärte seinen Stamm auf. Und rufte sie auf zum Islam. Und alle, und also viele von seinem Stamm wurden Muslime. Und haben den, den richtigen Glauben angenommen. Und einer von diesem Stamm ist einer der größten Sahaba in unserer Religion. Einer derjenigen, die die meisten Hadithe von dem Propheten وسلم, überliefert haben. Über 5.000 Hadith. Wer ist das? Abu Huraira anhu, Abdurrahman ibn Guckt mal, was das für eine Investition ist. Hä? Dieser Abdurrahman bin Sahraddausi geht auf Konto von Attafail ibn al-Dawsi, radiallahu anhu allah. So haben die Sahaba gedacht. Bei uns heutzutage, deswegen werden wir auch selber schwach, wenn die Shebab und die Jugendlichen zu allah wa zurückkehren und dann selber nicht mehr weitermachen, lernen und diese Sache weitergeben, Denn irgendwann mal wird der jemand schwach und im schlimmsten Fall siehst du dich dann wieder oder eher du willst woanders, wo Allah subhanahu wa taala dich nicht sehen möchte. Zweite Beispiel ist Abu Dharr al ghifari radiyallahu anhu arda. Dieser Sahabi, radiyallahu anhu er kam vom Weiten. Das ist ein Bauer, der außerhalb von Mekka gewohnt hat, weit weg von Mekka gewohnt hat. Er hörte in Mekka ein Gerücht über einen Propheten. Dann er, hat er sich die Mühe gemacht und ist so weit, hat die Reise auf sich aufgenommen und ist zu Rasullas sallallahu gekommen, um von ihm persönlich die Botschaft zu hören. Als er bei Rasullas sallallahu wa war und die Botschaft gehört hat und das Glaubensbekenntnis ausgesprochen hat, hat Rasullas sallallahu alaihi gesagt, Die Lage jetzt gerade in Mekka ist keine gute Lage für Ausländer. Deswegen, jeder soll wieder zurück zu seinem Stamm gehen. Du kannst nicht hier bleiben. Weil Rasulullah konnte ihnen nicht seine Sicherheit sozusagen gewährleisten. Weil die Mekka-Bewohner, die, Mekka die Qurashiten, haben da in, zu diesem Zeitpunkt angefangen, die Muslime zu foltern. Was macht Abu Dhan r.a.? Hat er gesagt, oh super, Alhamdulillah, die Sache ist easy. Ich gehe jetzt zu meinem Stamm zurück und lege mich schlafen hin. Nein. Der wollte seinen Beitrag sofort leisten und sagt, wallahi, ich schwöre bei Allah, ich werde, ja, yani sozusagen äh, die Qur'asiten zeigen was die Wahrheit ist. Und ging auf den Markt, wo alle versammelt sind, und rezitierte laut Koran. Zu diesem Zeitpunkt war das Todsünde. Das war dein Todesurteil. Genauso wie manche Muslime sich heute verstecken. Zu der Zeit damals, die Muslime waren noch versteckt. Keiner konnte offen sagen, ich bin Muslim. Sobald du das gesagt hast, könnte es sein, dass du getötet wirst, wenn du keinen starken Stamm hinter dir hättest. Oder selbst wenn du einen starken Stamm hinter dir hast, Folter, Strafe und so weiter und so fort. Was macht Abu Darm? Geht mitten im Zentrum, auf dem Markt, wo die ganzen Obermakka von Quraysh sind, da sitzen und fängt an, Koran zu rezitieren, laut. Was machen die natürlich? Diese Tyrannen, wie zu jeder Zeit, kommen und schlagen den, bis er in Unmacht fällt. Bis der Abbas, anhu Ardah, der Onkel des Propheten, kommt und sagt, ja, hey, Quraysh, seid ihr verrückt? Ihr fährt immer, weil die Koraschiten waren Händler. Und sie sind immer mit ihren Karawanen über auf, auf, auf dem Weg von ihnen war der Stamm von Refar. Dann hat er gesagt, wenn ihr ihn tötet, dann könnt ihr nicht mehr sicher da vorbeigehen. Da vorbeireisen. So lasst sie lieber in Ruhe. Und dann haben die ihn losgelassen. Und dann wurde er wieder wach. Und damit war nicht genug. Der hat nicht gesagt, okay, ich habe es jetzt einmal gemacht, okay, ist gut. Ich habe Schläge bekommen. Es reicht. Ich wäre fast, wär fast draufgegangen. Es reicht. Nein, Wallahi, nochmal. Und geht nochmal dahin. Und nochmal ist Quran Koran laut. Und die Qurashiten kommen wieder. Nochmal Schläge. Bis wieder der Abbas kommt. Und ihn da wegrettet. Und noch ein drittes Mal. Bis der Rasulullah ihm gesagt hat, geh zu deinem Stamm zurück. Dreimal. Und er bekommt Schläge bis kurz vorm Sterben. Kurz vorm Sterben. Für was? Für ein Auto? Für Millionen? Ein Raub? Banküberfall für Millionen? Wo man drauf geht? Nein. Um diesen Boykott zu brechen, den die Quraysh damals aufgebaut haben. Dieses sozusagen ihren Medienboykott zu durchbrechen. Damit die die Worte von Allah Subhanahu Wa Taala hören, hat er auf sich, das auf, yani hat, er sich, hat er das aufgenommen auf sich. Und dann geht er zurück zu seinem Stamm und legt sich legt sich nicht hin und schläft und sagt, okay, ich warte jetzt bis Allah Subhanahu Wa Taala seinen Propheten hilft und rausbringt. Nein, er ging dahin und machte Dauer. Und rufte zu Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Propheten sallallahu alaihi wa sallam auf. Klärte die Menschen auf. Bringte die Botschaft weiter. Bis dann sein Stamm, Rifar, Muslim geworden ist. Und sein, und sein Nebenstamm, das waren so Cousins sozusagen. Aslam auch zum Islam gekommen sind. Als Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nach al Medina gekommen ist, kam Abu Dhar radiallahu anhu arda kam dann Abu Dhar mit einem riesen Geschenk für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Nicht mit einem Scheck voller Millionen. Nicht mit einem Schatz voller Gold. Nein. Er sagte, ja Rasulallah, hier, das ist meine Leistung. Das ist das, was ich gebracht habe. In diesen paar Jahren habe ich das alles geschafft. Was hast du geschafft, ey, Abu Dhar? Mein Stamm Refa ist Muslim geworden, komplett und Islam. Was macht das Rifarun Rafar Allahu laha wa Aslam Allah. Refar Allah soll ihr vergeben und Salem, Allah soll ihr Frieden geben. Was ist mit uns, liebe Geschwister? Wie weit sind wir in unseren Familien? Bruder, Schwester, Mutter, Vater, Onkel, Tanten, Großeltern. Wie sieht es aus? Wie läuft unsere Arbeit? Unsere Bemühungen? Wie läuft es da? Das ist eine Frage, die jeder sich selbst stellen soll. Und dann jeder ehrlich für sich selbst beantworten muss. Denn Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir diese, diese, diese, diese, diese Verantwortung und diese Aufgabe im Koran, dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya eyyuhalladhina amanu Kuu anfusakum wa ahlikum nara Ya eyyuhalladhina amanu Oh, die ihr glaubt Wir glauben, oder nicht? So, du wirst jetzt gerufen von deinem Herren und Schöpfer, subhanahu wa ta'ala Jetzt kommt ein Befehl Oh, die ihr glaubt Kuu anfusakum schützt euch, schützt euch, erstmal selber. Und dann nicht dein Freund, nicht die weiten Leute. Erstmal dich selber und dann wo eure Familienangehörige. Wo Vor was sollt ihr sie schützen? Armut, Obdachlosigkeit vor Wallahi hinein. Denn das alles ist nichts gegen das, was sie, Waliyadu erwarten wird. Wenn sie nicht den Weg von Allah subhanahu wa ta'ala folgen. Qu'anfusakum wa ahlikum naran. Schützt euch und eure Familienangehörigen vor dem Höllenfeuer. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Naran, diese Hölle, was zündet diese Hölle an? Was, was brennt da in dieser Hölle? Holz. Sie wird angezündet mit Menschen und Steinen. Sie wird brennen mit Menschen und Steinen. Möge Allah subhanahu wa uns davor bewahren. Möge Allah subhanahu wa uns davor schützen. So, liebe Bruder, liebe Schwester, jeder von uns hat so viel zu tun. Wallahi, wir haben keine Zeit zum Spielen, zum Lachen. Wir haben keine Zeit eigentlich normalerweise für all diese ganz, für diese ganzen Nebenbeschäftigungen. Wenn wir das vor Augen hätten, wenn wir die Hölle vor Augen hätten, dann würden wir ehrlich gesagt uns nicht mit diesen Nebensachen beschäftigen. So, jetzt kommt einer und sagt, ja, ich habe mit meinem Vater und meiner Mutter gesprochen, aber die wollen nicht. Mashallah. So schnell, so schnell gibst du auf. <tut> früher in deiner Jahiliya-Zeit, wenn ein Mädchen nichts von dir wollte, bist du der Monate hinterhergelaufen. Hast du alles versucht, um sie zu bekommen, aber deine Eltern, du kommst dahin. Und die meisten mit einer nicht korrekten Art und Weise schreien die Eltern an und wollen ihnen Sachen sozusagen aufzwingen, von der sie keine Ahnung haben, kein Wissen haben, und sagen dann, ja, meine Eltern wollen nicht. Deine Schwester und dein Bruder, du kommst mit einer Art und Weise, die, die, mit der du die überhaupt nicht gewinnen kannst, und sagst, die wollen nicht. Fürchte Allah. Fürchte Allah und versuch diese Leute zu gewinnen mit deinem Charakter indem du den Islam komplett praktizierst und nicht nur den Islam nimmst wenn er dir gerade passt versuch diese schönen Art und Weisen zu übernehmen die du in der jahiliya Zeit hattest und sie zu verbessern damit du deine Familie gewinnst und gib dir Hoffnung nicht auf Gib die Hoffnung nicht auf. Du Bemühe dich, dass du diese Leute gewinnst. Und dann deine nächsten Leute, die dir am nächsten stehen. Deine Nachbarn. Deine Familie. Und so weiter und so fort. Wie viele von uns haben über Jahre Arbeitskollegen? Wenn der Arbeitskollege eines Tages ihn angesprochen hat oder ihn anspricht auf Islam, dann gibt es Menschen, die direkt abblocken. Ja, nee, es kommt schon so weit, dass dieser Mann ihn anspricht. Was macht er, anstatt diese Chance zu, zu nutzen und den aufzuklären und mit ihm zu sprechen, er blockt ab? Dass er bloß nicht den Gedanken hat, dass er Muslim ist. Oder dass er mit dieser Religion was zu tun hat. Was, was sind wir für Muslime, liebe, Schwester, liebe Geschwister? Nachbarn, mit denen wir über Jahre wohnen, haben wir irgendwie unsere Akhlaq, unseren Charakter, unseren Islamcharakter denen gezeigt? Indem wir denen Geschenke geben, Wallahi azim, liebe Geschwister, Ich kenne schon zwei Leute, die Muslime geworden sind, selber, die Muslime geworden sind, durch diese Verhaltensweise. Ich hatte zwei Freunde, einen damals, der war bei mir auf der Schule, und ich habe ihn immer mit mir nach Hause genommen. Also öfters kam er mit mir, zu, zu mir nach Hause. Meine Mutter hat immer, wenn sie gekocht hat, hat er immer mitgegessen. Und manchmal hat sie ihm auch was mitgegeben. Vor allem diese, unsere marokkanischen Teigwaren. Wallahi liebe Geschwister. Zu diesem Zeitpunkt wollte er schon Muslim werden. Weil er dieses Leben gesehen hat. Dieses familiäre Leben gesehen hat. Und ich, zu diesem Zeitpunkt, ich war noch jung, Wallahi, ich habe ihm nichts gesagt. Nur wenn er gefragt hat, habe ich ihm gesagt, ja, so und so. Nach Jahren möge Allah wa mir vergeben, eines Tages habe ich ihn an einem schlechten Ort getroffen, kann ich mich noch erinnern? Und ich habe Hallo, Hallo gesagt und wieder weg. Eines Tages, ich treffe ihn in der Moschee. Was machst du hier? Ja, ich habe gerade das Glaubensbekenntnis ausgesprochen. Ich habe gesagt, wie kommst du da drauf? Er sagt zu mir, Sa'id, Wallahi, ich war die ganze Zeit, glaube ich, schon Muslim. In meinem Herzen. Aber ich brauchte jemanden, der mir diesen Kick gibt. Der mir sagt, sag la ilaha illallah. Und sage ich, wie kommt das? Er sagt mir, Wallah al früher, immer wenn ich bei euch war, das hat mir gefallen. Ein anderer war auch unser Nachbar, Und da kam, seine Eltern waren geschieden, der kam immer am Wochenende zu seinem Vater. Und dann haben wir immer dann auf der Wiese Fußball gespielt. Und immer nach dem Fußball kam der mit nach Hause. Und meine Mutter dann immer, immer diese schönen Leckereien gemacht. Und hat immer gegessen und war bei uns, wollte war lange bei uns. Und immer auch diese Familie gesehen, dieses familiäre Leben und so weiter und so fort. Und der war damals noch jung. Und dann wurde er älter. Und dann hatte er marokkanische, türkische Freunde. Und ich habe ihn gesehen. Der war dann mit ihnen immer an schlechten Orten. Ich habe gesehen, dass sie Drogen genommen haben und so weiter und so fort. Und Wallahi l Viele seiner Freunde sind immer noch auf diesem Weg. Möge Allah sie recht leiden. Und er ist Muslim geworden. Und den habe ich dann auch nach, nach einer Zeit getroffen und kam zu mir und sagte, Wallahe, das hat einen sehr großen Eindruck auf mich gehabt. Und ich habe immer gesagt, ich habe immer gedacht, ich habe immer auch manchmal meiner Mutter gesagt, das ist zu viel, was du denen gibst. Wir haben immer Nachbarn, wenn meine Mutter was gemacht hat, Plätzchen oder äh, diese, diese Teigwaren und so weiter, meine Mutter immer, subhanallah, immer, die, immer macht einen Teller und gibt. Gibt das. Gib dem, gib dem. Ich habe immer gesagt, lass doch diese Kuffar, Warum gibst du den? Vor allem die gucken so komisch und so. Und meine Mutter, nein, immer, gib den. Und Subhanallah, dann habe ich im Nachhinein habe ich gesehen, Subhanallah, guck mal, was das für eine Wirkung hat. Und wisst ihr, liebe Geschwister, dass wenn wir jetzt sozusagen äh, äh, eine Umfrage machen würden, die Leute, die Muslime geworden sind. Wie viele von denen zum Islam gekommen sind durch so, dass sie jemand angesprochen hat, du wirst find, du wirst du wirst sehen, dass das sehr wenige sind, dass jemand gekommen ist und den aufgeklärt hat und zu sagen, was erzählt hat und dass er der Muslim geworden ist. Du wirst sehen, dass sehr sehr dass das sehr sehr wenige sind. In Saudi erzählt ein Sheikh, und das ist wirklich eine so ein Armutszeugnis für uns, Wallahi dass wir diese Leute nicht zu dieser Religion einladen, dass wir sie nicht aufklären, dass wir nicht ihnen unsere Religion richtig zeigen und wie sie wahrlich ist. Einer aus Philippinen, und von denen gibt es ja viele dort in saudi arabien die arbeiten da. Er sagt, er ist Muslim geworden, und dann fragt ihn dieser Chef: wie bist du Muslim geworden? Er sagt, ich bin einmal, bin ich beim Vorbeigehen an einer Moschee gegangen, Und diese Moschee hatte ihre Badezimmer und diese Toiletten, wo man Wudu macht, draußen. Und dann habe ich gesehen, wie die, wie die Muslime Wudu machen. Und das hat mich beeindruckt. Die Sauberkeit dieser Religion, dass sie sich fünfmal am Tag waschen, die Hände, das Gesicht, die Nase, über den Kopf streichen, die Füße, das hat mich beeindruckt. Und deswegen bin ich Muslim geworden. Ein anderer, hier in Deutschland, sah, wie ein Arbeitskollege betet. Er sieht immer seinen Arbeitskollege, kommt die Zeit, 13 Uhr, er sieht, lässt alles stehen, nimmt so einen Teppich, legt es hin oder einen Karton und betet. Sagt er, was macht er da? Immer, und er hat immer feste Zeiten, immer wenn er am arbeiten ist ist er am lachen am reden aber wenn diese zeit kommt kennt er keinen kennt er nur seine ecke gebets karton und betet und das hat ihn dann das hat ihn dann beeindruckt und dann hat er gefragt was, was ist das was ist das? islam so muslim geworden und so weiter und so fort wallahi liebe geschwister diese religion ist die rettung ist die rettung für die ganze menschheit Nicht nur für Muslime. Die Rettung für die ganze Menschheit, auf der müssen wir stolz sein. Nicht, wir müssen uns verstecken. Mit diesen ganzen Themen, mit denen, mit denen, mit denen die euch konfrontieren. Weiß ich, mehr im Islam. Wenn jemand das hört, dann kriegt er Angst. Oh, oh, oh, was soll ich jetzt sagen? Mehr im Islam, das ist eine Rettung. Für die Männer und für die Menschheit. Hier in unserer Gesellschaft oder bei bei bei Wir leben ja hier. Die sagen was gegen mehr Ehe? Guckt euch mal ihre Präsidenten an. Clinton, was hat ihn von ganz oben nach ganz unten gebracht? Eine Affäre mit einer Frau. Hätte er sie geheiratet, könnte er stolz sagen, das ist meine Frau. Das ist keine Affäre. Und wäre gar kein Problem. Der alte Präsident von Frankreich, Mitterrand, Auch eine Affäre gehabt, sogar eine Tochter gehabt. Und kurz bevor er gestorben ist, erst dann hat er seine Tochter anerkannt. Im Islam hätte er stolz sagen können, das ist meine Frau, das ist meine Tochter. Und seine Frau kann dann mit ihm stolz leben. Braucht sich nicht verstecken und SMS schreiben oder verstecken, auf dem Parkplatz treffen oder weiß ich wo. Die Männer hier, wie viele Freunde, Freundinnen haben die in ihrem Leben? Ein Sheikh, der meinte, er war in Amerika, und dann hat ihn einer wollte er ihn sammeln. ja, die das ist ja bei denen so, der will dich bloßstellen. Ja, ihr habt mehr Ehen im Islam. Oh, jetzt hat er mich fährt. jetzt hat er mich gepackt. Hat er ihn gesagt, wie alt bist du? Sagt er, ich bin 30. Sagt er, wie viele Freundinnen hast du schon? Sagt er, ja um die 200. Und du redest von vier Frauen? Und du hast was gegen vier Frauen im Islam? Bei uns, der Islam, den, den, den Stellenwert, den die Frau im Islam hat, gibt es nirgendwo. Ihr wollt die Frau befreien? Von was? Damit ihr sie als Marke habt? Nackt? Bei uns, in unserer Religion, die Frau, auch eine Parallele, die man ziehen kann, im Westen, Oder bei den Europäern, bei den Amerikanern. Die Frau. Sobald sie älter wird, verliert sie an Wert. Nähert sie sich ihrem Ablaufdatum. Gültig bis. Ha? So ist das. Oder sage ich was Falsches? Wenn ich etwas Falsches sage, kann mich kann, kann mir jeder widersprechen. Wie ist es bei uns im Islam? Je älter die Frau wird, so wertvoller wird sie. So wie, je älter sie wird, so mehr Macht bekommt sie. Bei uns die Frau, wenn das eine Oma geworden ist, jeder kümmert sich um sie. Und das, was sie sagt, ist und so kann, kann man nicht diskutieren. Mach bloß nichts Falsches, nicht dass die Oma sauer wird. Jeder in der ganzen Familie, versucht, die Frau zu, gut zu behandeln. Einer kommt, küsst ihre Hand, der eine küsst ihre Füße. Ja, küsst ihre Füße. Alles, was sie will, wenn sie sagte, hol mir das, ist Dings. Was ist bei denen? Masakin. ihr seht, wie diese sogenannten Prominente mit 60 sich noch straffen lassen, damit die nochmal zurückkommen auf den Markt. Subhanallah. Und dann verstecken wir uns und schämen uns. Wir müssen stolz drauf sein, liebe Geschwister, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns ausgewählt hat, auserwählt hat. Alhamdulillah, illavi hadana lihada wa ma kunna li nahtadiyalawla an hadanallah. Wallahi l'azim, wir müssen Allah subhanahu wa ta'ala Tag und Nacht danken für diese Rechtleitung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns stärken und festigen auf diesem Weg. Die Arbeit für die Religion, liebe Geschwister, ist keine zeitbegrenzte Arbeit, sondern ein, eine Arbeit und ein Job, der dein Leben lang gemacht wird. Ein Leben lang, bis du stirbst. Nuh, Aleihis salam. Der Prophet Noah, Aleihis salam. Wie lange hat er die Dawa gemacht? Ha? 950 Jahre. Allah. Wie lange gehören wir schon dieser Religion an? Was haben wir gemacht? Was sagt Nuh Im Koran? Seinen Job beschreibend. Seine Lage, seine Dauerarbeit beschreibend. قال ربي Acht Stunden Arbeit mit Stempeln? Oder wie manche Brüder, Allah dass sie recht leiten, 40 Tage oder drei Tage oder vier Monate اي ليلان ونهارا تاك و نخت استا ان الدعوه عمل بشغلت وازق ده قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم الا فراره ثم المهم ثم اني دعوتهم جهارا. Tumma inni In allen Situationen übte er seine Dauerarbeit aus. Tag und Nacht. Laut und leise. In jeder Situation. Auf jede Art und Weise. Haben wir alle Art und Weisen ausgeschöpft in der Dauer? Jeder von uns muss wissen, dass diese Arbeit keine Zeitbegrenzung hat. Sondern solange du noch atmest, musst du deine Dauarbeit machen. Musst du deine Pflicht erfüllen. Offenkundig und versteckt. Laut und leise. Tag und Nacht. Immer Dau. Das ist seine Arbeit. Sein Leben lang. Und das nicht für zehn Jahre, nicht für einen Monat, nicht für 40 Tage, nicht für vier Monate, sondern 950 Jahre. Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi In welcher Situation hat er Dauer gemacht. Wo war Yusuf a.? Im Gefängnis. Hinter Gittern. Und trotz all dem diese dieser Leid, den er ertragen muss, dass er hinter Gittern steht. Alleine und einsam, zu ungerecht. Und trotz all dem hat das alles keine Wirkung auf ihn gehabt, dass er seine Hauptaufgabe, seine Arbeit vergisst. Er wird gefragt und nutzt die Chance direkt aus. Und ruft zu Tawhid auf. Und sagt, <lacht> Das, was ihr anbetet, sind nur Namen, die ihr erfunden habt. Aber den, den man anbeten muss und soll, ist Allah subhanahu wa ta'ala, alleine subhanahu wa ta'ala. Und sagt sich los von alles andere. Und so sieht man, dass Yusuf Salam selbst zu so einer Situation seine Hautaufgabe nicht vergessen hat. Der Meister der Duat. der beste Mensch, der die Dauer ausgeübt hat, unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wie war er? In der schlimmsten Situation, die ein Mensch überhaupt erleben kann. Während er stirbt, Die Trunkenheit des Todes ist in seinem Körper. Die Schmerzen des Todes gehen mit ihm um. Die Krankheit, Fieber. Und trotz all dem sagt B'abi Hoha Ummi, Sallallahu sallam, Allah, Allah. Fürchtet Allah, fürchtet Allah. Was, was kommt jetzt raus aus, unserem, aus dem Mund unseres Propheten, Passt auf die Millionen auf, auf den Gold, Auf die, auf die tiere auf den besitz nein sallallahu alaihi wa sallam sagt allah fürchtet allah fushd allah fushd allah as-salah wama malakat das gebet das gebet und eure frauen jetzt jeder von uns wenn er diese wasia, diese rede unseres so Propheten alaihi hört, hat das irgendeine Wirkung auf ihn? Stell dir mal vor, dein Vater stirbt, liegt am Sterben. Und er sagt dir, mein Sohn, pass auf das Auto auf. Pass auf das Auto auf. Und dies und das. Nimmst du dir nicht seine Wörter zu Herzen? Und pass auf das auf, was dein Vater dir gesagt hat? Normalerweise schon. Rasulullah sallallahu alaihi ist wichtiger als dein Vater und alles andere. Er sagte: dir, as-salah, as-salah. Wie sieht es aus mit Gebet? Wie sieht's aus mit Gebet? As-salah, as-salah. Fürchtet Allah und betet. Und Rasulullah sallallahu alaihi sagt dir, fürchtet Allah in eure Frauen. Wie sind wir zu unseren Frauen? Ja? Wir Löwen zu Hause, weil die Arme schwach ist und sich nicht wehren kann. Und Mohammed und Ali kommt nach Hause und denkt das ist die Religion, MashaAllah. Es ist nicht da, ah du, fängt an zu fluchen und he? die Teller kaputt zu machen und, und so weiter und so fort. Und dann noch sagen, ja, das, das ist Islam. A'udhu billah, wenn das Islam ist. Das ist unser Prophet, der wie gesagt, sogar in dieser schlimmen Situation seine Aufgabe nicht vergaß. Und seine Ummah damit erinnert hat, Allah subhanahu wa ta'ala zu fürchten und zu beten. Yaqb alayhi salam, der Prophet Yaqob, alayhi während er im sterben lag, was sagt er? Allah subhanahu wa ta'ala zählt uns das im Koran, Swarat al-Baqarah. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Falamma had a Yaqb al-Mutu kala libani abuduna min badi. Kalu na'budu ilahaka wa ilaha abaiika ibrahima wa ismaila wa ishaaqa ilahan waahidan wa Seine Sorge war nicht, was macht ihr nach mir hier Geschäfte? Seine Sorge war, was macht ihr? Was betet ihr nach mir an? Und er ist derjenige, der sein Leben lang seine Kinder auf Tauhid erzogen hat. Auf Monotheismus erzogen hat. Und trotzdem war er in Sorge und sagt, meine Kinder, was betet ihr nach mir an? Und dann bekommt er die Antwort, die ihn wieder Ruhe bringt. Seine Kinder sagen, na'budu ilahak. wir beten dein, de, deinen Gott, den du angebetet hast, Allah subhanahu wa ta'ala, wa ilaha abaik, und der, den, den Herren unserer Großeltern, Ibrahim und Ismail und Ishaq, ilahan wahida, ihn alleine subhanahu wa ta'ala. Und ihnen sind wir ergeben. Wie sieht es bei uns aus? Wie sieht es bei uns aus mit unseren Kindern? Auf was erzählen wir sie? Auf Barcelona, Madrid und Playstation? Ha? Viva im TV. Diese Beispiele reichen dafür aus, um diese Sache yani, zu verstehen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Kommen wir zum nächsten Punkt, die Arbeit für die Religion, liebe Geschwister, ist nicht nur auf bestimmte Leute begrenzt. Nur auf Ulamen. oder nur auf Leute, die so ein Bart tragen, oder nur auf Leute, die Gewänder tragen. Nein. Diese Aufgabe trägt jeder, wie ich schon gesagt habe. Aber jeder auf seine Art und Weise. Rufe zu Allah wa nicht auf, wenn du kein Wissen hast. Mit dieser Sache, zu der du aufrufst. Weißt du, wie man betet? Dann kläre das mit dem Beten. Und geh nicht weiter und rede nicht mit Unwissenheit. Weißt du, die, Allah. Kennst du die, die, die Bedeutung von, von dem Glaubensbekenntnis? Dann erkläre das. Khalas. Aber Die, das ist deine Aufgabe. Jeder hat seinen Beitrag zu tragen. Und dazu sehen wir zum Beispiel, oder manche denken, oh, ich sündige. Wer sündigt nicht von uns? Jeder sündigt. Aber tu nicht zu diesen Sünden noch eine Sünde drauf, indem du nichts Allah aufrufst. Ka'b ibn Malik anhu arda. Dieser Sahabi, der nicht mit dem Propheten sallallahu alaihi sallam, in die Schlacht gezogen ist. Ohne Grund. Obwohl er mit musste. Eine große Sünde. Oder nicht? Eine große Sünde. Aber hat er gesagt, okay, ich habe jetzt alles verbockt mit dem Propheten sallallahu Ich habe eine Sünde jetzt. Und deswegen habe ich nichts mehr mit der Religion am Hut? Nein, er war stark und gefestigt auf diesem Weg. Sogar als diejenigen gekommen sind, sogar wo er am schlimmsten, in der schlimmsten Situation war, indem er zu seinem Onkel Abu Qatada anhu gegangen ist, dieser Mann, der ihn am meisten liebte, zu ihm gegangen ist und sagte, Ja, Abu Qatada, Ata'lamu anni yuhibbu wa rasulah, Du weißt doch, dass ich Allah und seinen Propheten sallallahu alaihi was war die antwort von seinem Onkel? Er sagt Allah rasuluhu ala. Er sagte, ich weiß nicht, Allah und sein Prophet wissen. In dieser Situation, wo er ganz unten war mit seinen Gefühlen, kommt ein Botschafter von dem König von Rassan. König, ich sage nicht irgendein Bauer von hier, König mit einem, mit einem speziellen Botschafter für ihn, mit einem Brief. Was steht in diesem Brief? Wir haben mitbekommen, dass dein Freund dich erniedrigt hat. Und du bist nicht eine Sorte von Menschen, die man erniedrigen soll. So komm zu uns. Wir werden dich sozusagen in, deiner, in einer hohen Stelle wieder hin, hinstellen. Er hat ihnen nicht gesagt, tritt aus deinem Glauben aus oder wechsel dein Glauben. Er hat ihnen nur gesagt, komm zu uns. Seine Loyalitätsfrage in Frage gestellt. Was hat er gesagt? Hat er gesagt, okay, warte mal, ich gehe mal kurz Absprache halten mit meiner Frau. Oder ich, äh, ich bete Salat al -istikhara? Oder ich, ich, ich überlege mir das mal kurz. Oder komm morgen wieder? Das ist, das ist ein Sahaba der, der Glaube, der lief in ihren Adern, liebe Geschwister. Er, hat diese, er weinte und sagte, bin ich schon so schlimm, ist die Sache schon so schlimm, dass ein Käfer mich haben will? Subhanallah. Und hat diese, diese Botschaft und diesen Brief genommen und nicht eingerahmt und vergoldet oder so, sondern in, in Feuer reingeschmissen und verbrannt. So stark, so, so stabil waren die Sahabas. Obwohl er in einer, eine Sünde gemacht hat, aber diese Sünde hat ihn nicht gelassen, dass er irgendwie aus diesem Glauben abweicht. Der andere Sahabi, Abu Mijjal, radiyallahu anhu arda, dieser Sahabi, Muskin, der hatte dieses Problem, Alkoholiker. Konnte nicht vom Alkohol weg. Und er wurde öfters immer geholt in Medina und hat immer Peitschenschläge bekommen. So eine Strafe. Und diese Sünde, viele von uns, wenn du heute sagst, boah, der trinkt Alkohol, dann sagst du, ich will nichts mit ihm zu tun haben, soll weggehen. Nein, warum nichts zu tun haben? Versucht ihn zu gewinnen. Warum immer dieses, diese Blockade? Versucht ihn zu gewinnen. Natürlich sollst du nicht mit denen ein trinken gehen, aber versuch den zu gewinnen. Du sollst nicht mit denen feiern gehen abends, in der Disco oder in der Bar rumhocken, aber versuch den zu gewinnen. Diese Sünde hat diesen Sahabi nicht von dieser großen Tat abgelassen. Er ist in den Kampf mitgezogen. Und währenddessen, während er in der Schlacht war, hat er getrunken. Subhanallah, guck. Dann haben die ihn genommen und eingesperrt. Und das war diese Strafe, ihn nicht am Kampf. Teil zu, teilnehmen zu lassen, war für ihn schlimmer als diese Peitschenschläge. Guck mal subhanAllah. Die Geschichte ist lang. Er konnte dann rauskommen vom, vom er wurde bef kurz befreit, weil er weil er ja, so am Schmachten war. Er war gekränkt, dass er nicht rausgehen kann und er sieht da, wie Paradies da ihre Tore geöffnet hat. Die, die Seelen steigen da hoch ins Paradies und er sitzt hinter Gittern. Und dann hat ihn die Frau von Sa'id bin Abi Waqqas, den Onkel des Provinces rausgelassen und er hat ihm versprochen, dass er wieder zurückkommt. Al-Muhim, nach der Schlacht, Sa'id sagt, wer war dieser Mann? Dann erzählt ihm die ganze Geschichte seiner Frau. Dann hat er ihn genommen und rausgelassen. Und er sagte, ich werde dich nie wieder bestrafen für diese Tat. Er sagte, subhanallah, Diese Tat hat mich von dieser großen Arbeit abgehalten. Denkst du, ich werde diese Tat nochmal machen? Subhanallah. Das war der richtige, das ist der richtige Verständnis von Sahaba. Das so haben Sahaba die Religion verstanden, liebe Geschwister. Und dann sollte sich jeder, liebe Geschwister, Gedanken machen wie kann ich meine Religion, den Islam, nach vorne bringen? Und sich auch im selben Moment Gedanken machen, wer ich mache oder ich schade meiner Religion mit, einem, mit, einem, mit, einem Verhalten, mit meinem Verhalten. Wer? Weil es gibt zwei Sachen. Entweder القيامة, du kommst und du hast لله, deinen Beitrag dazu gebracht für diese Religion und du hast sie nach vorne gebracht billah. das ist schlimm. Du kommst und du hast Was schlecht ist dieser Religion angetan. Jeder von uns soll sich fragen, ob er Sorge empfindet gegenüber dieser Religion. Ob er zum Beispiel eines Tages, du siehst ihn und er strahlt und ist voll froh. Und du fragst ihn, warum bist du froh? Hast du irgendein gutes Geschäft gemacht? Hast du ein paar, paar Nullen mehr auf deinem Konto? Oder hast du ein neues Auto, ein neues Haus? Und er sagt dir, nein, nichts dergleichen. Sondern ich freue mich, Weil ich sehe, dass die Religion, Maschallah, nach vorne kommt. Es gibt eine neue Moschee. Oder jemand ist neu Muslim geworden. Oder die Muslime haben auf irgendeine Art und Weise einen Sieg errungen. Und er freut sich. Und im selben Moment, du siehst jemanden, der ist traurig und weint und ist in Sorge. Warum? Hast du einen Verlust gemacht, geschäftlich? Und er sagt dir, nein, Ich bin in Sorge, ich bin traurig, weil dem Islam heute geschadet, geschadet, ein Schaden zugekommen ist. Weil den Muslimen ein Schaden zugekommen ist. Und so weiter und so fort. Jeder von uns sollte sich so fragen und so, sollte so eine Sorge gegenüber dieser Religion tragen. Wallahi Es gibt Geschwister, Alhamdulillah, die diese Sorge tragen und vieles leisten. Manche nur mit kleinen Sachen. Mit Sachen, die, die, die nicht kostenaufwendig sind. Wer von uns hat zum Beispiel genug Geld und sagt, von meinem Einkommen gebe ich das Fissabillallah. Von meinem Einkommen gehe ich zum Beispiel so und so viele CDs kaufen und gehe sie verteilen. Von meinem Einkommen lasse ich das und das drucken und gehe das verteilen Fissabillallah. Oder ich gehe heute in die Stadt und spreche die Leute an. Oder ich gehe heute, besuche meine Familie und erzähle was über Allah und seinen Propheten. Ich drucke ein paar CDs oder ein paar Kassetten und gehe und verteile sie. Es gibt so viele Ideen, liebe Geschwister. Man muss nur kreativ sein. Eine der Ideen, die ich zum Beispiel mal gehört habe, ein Bruder in saudi hatte super, eine super Idee zum Beispiel. Der ist in allen Arztpraxen gegangen und Friseursalons und hat gesehen, dass vor allem so Arztpraxen und Friseursalons immer so Zeitschriften da sind. Immer aber so schlechte Zeitschriften. Musikzeitschriften, Modezeitschriften ja, und so weiter und so fort. Was hat er gemacht? Er hat dem Besitzer gesagt, Achi verzeihst du mir, guck mal, ich nehme diese Zeitschriften, diese schlechten Zeitschriften weg und bringe islamische Zeitschriften oder islamische Bücher. Was hat er jetzt verloren? Er bekommt nur Hassanat. Wenn jemand kommt, der sitzt sich dahin, will sich seine Zeit vertreiben, macht auf, nichts vielleicht über was, was über Allah und seinen Provinz a. A. Ein anderer geht zum Beispiel zu Läden von Muslimen und sieht, dass manche Muslime zum Beispiel Alkohol verkaufen, Zigaretten verkaufen und geht mit einer auf einer guten Art und Weise, achi, fürchte Allah, Allah, das ist Haram, dein Einkommen ist Haram, das Geld, was du deine Familie bringst, ist Haram, ja, wer traut sich das zu? Viele Menschen sind gar nicht so schlecht da draußen, oder die meisten sogar, sind gar nicht so schlecht, aber die brauchen nur jemanden, der auf einer guten Art und Weise kommt, und sie, aufklärt und zu, der, zu, und zu der Wahrheit aufruft. Deswegen, liebe Geschwister, jeder von uns soll sich Gedanken machen, genauso wie sich jeder von uns über Dunja Gedanken macht und kreativ ist, wie kann ich am meisten wo was rausholen, hä? sollte jeder von uns äh, sich, ja nee, sollte in Sorge sein um seine Religion, weil die anderen arbeiten alle, liebe Geschwister. Wallahi Wallahi al-Azim, ich könnte Blut weinen. Wenn ich sehe, wie die Leute der Unwahrheit arbeiten. Du siehst, reiche Leute, Fußballprofis, Prominente, die sammeln sich, und wie viel sammeln die? Bei uns, wir, wir sammeln, wir, wir kloppen uns, ja, und dann haben wir, weiß nicht, so ein paar Groschen zusammen. Sie sammeln sich an einem Tag und sammeln über 15 Millionen. Was meint ihr, wo, wo diese Sachen investiert werden? -azim. Größteils werden die darin investiert, um die Muslime von ihrem Glauben wegzubringen. Wo sind wir? Die Leute arbeiten Tag und Nacht. Ich sehe, du siehst Ärzte, Frauen, Krankenschwester, die in den, in den tiefen Dschungel von Afrika Ein Monat lang sind. Was machen die dort? Jesus hat uns geschickt. Ha? Geben die Leute ein bisschen Reis, ein bisschen Medizin, ein paar Spritzen. Ewa? Und die Leute sind in Armut. Und gewinnen so die Leute. Die sind sogar so weit, dass sie in Mahgit al da wo die Offenbarung auf unserem Provinz Sallallahu alaihi wasallam gekommen ist da arbeiten und die Leute zu dieser Unwahrheit aufrufen zu den aufrufen jede falsche Gruppe Rafid. der du siehst die zu der Zeit, wie die zu ihrem Batel aufrufen sie haben dich momentan so verbreitet in saudi in Bale In da, wo die Offenbarung auf unserem Provinz sallallahu wa sallam, gekommen sind, so dass sie jetzt ganz offen reden können, so dass ein Dreckiger sogar am Grab von Abu Bakr und umar radiallaahu an vorbei gegangen ist und drauf gespuckt hat, möge Allah Subhanahu wa Taala ihn vernichten und verfluchen. So weit. Und wo sind wir? Wo sind Alis Söhne? Wo sind die Leute, die die Wahrheit tragen? Einer, aber jeder von uns schläft. Ja? Und träumt das irgendwie, dass er vielleicht sogar mit der Dauer Geld macht. Gut Geld verdient. Ha? Ein schönes Auto fährt. Vier Frauen hat und denkt sich und einen schönen Bad wachsen lässt, kurze Kleider und denkt sich, Allahu Akbar, Khalas. Alhamdulillah. Das ist Sunnah und das ist Salaf Saleh. Wallahi Allah subhanahu wa wird jeden von uns hier thema fragen. Und vor allem, wir sind jung. Wir können so viel machen. Diese Krankenschwestern und diese Ärzte, die nach Afrika gehen, nach Afrika fliegen. Ja, nee, wer, wer macht das? Das sind sie alle selber, die das machen. Wer haltet sich da, wer dich davon aus, dass du zum Beispiel im Sommer nicht nach nicht irgendwo in Spanien oder was weiß ich, wo Urlaub machst, sondern dahin gehst. Und dauer machst. Und brauchen wir nicht so weit zu gucken, wir haben. Hier, hier haben wir genug zu tun. Ich habe letztens hab ich so eine so E-Mail eine e bekommen. Da ist so ein Verein hier zum Beispiel in Deutschland, wo die jetzt zum Beispiel so kranke Kinder aus Afghanistan hierhin bringt, zur Behandlung. Die bringen die hier hin und die sagen, die sind manchmal sogar gezwungen, diese Kinder in kuffar familien zu geben sodass die Kinder dann bei Familien von Kufar aufgenommen werden. Wie viele Millionen Muslime gibt es hier in Deutschland? Können diese Muslime nicht diese 60 Kinder aufnehmen? Subhanallah. Wallahi, das ist traurig. Und was machen dann die Kuffar? Natürlich. Du, ihr kennt ja diese schöne Art und Weise. Ha? Lieb und Geschenke und dies und das. Und das prägt einen Kind. Später vielleicht, wenn er dort ist nach Afghanistan wieder zurückkehrt, hat das ihn so berührt und ist ihm so nah gegangen, dass er vielleicht dort dann zum Christentum aufruft. Und dann muss sich jeder von uns hier fragen, dass er hierzu seinen Beitritt nicht gegeben hat und dass er vielleicht mitschuldig ist in so, in so einer Situation. Das war eine kleine Ermahnung, eine kleine Erinnerung, in erster Linie, wie gesagt, an mich selbst gerichtet. Und dann meine lieben Geschwister, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf diesem Weg festigen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns als Muslime sterben lassen. Hada wa kana min taufiq wa sawabin fa min Allahi wahda wa ma kana min khata'ina unisiyanin fa minni min minas shaytan. Wallahu wa rasuluhu minhubaraa wa audhu billahi iludhakkirakum bihi wa ansah. Sallallahu wasallam wa baraka ala seyyidina.